Qəmər surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 55 ayədə Bağışlayan və mihriban Allahın adı Saat, qiyamət saati yaxınlaşdı. Ay Peyğəmbərin möcüzəsi ilə parçalandı. Əgər müşriklər Mühəmməd ə.səlamın Peyğəmbərliyinin Həqiqiliyini təsdiq edən bir möcüzə görsələr, imandan üz döndərib, Bu uzun müddət davam edən bir sehirdir deyərlər. Onlar ayın parçalanmasını, Digər möcüzələri və Peyğəmbər əleyhissalamı təkzib etdilər Və öz nəfslərinin istəklərinə uydular. Halbuki, Hər bir iş qərarlaşdırılmışdır. andolsun olsun ki, onlara pis əməllərdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu Qur'an olduqca böyük hikmətdir. Lakin inanmayanlara, qəlbləri möhürlənənlərə oradakı qorxutmalar, öyüd nəsihət, heç bir fayda verməz. Artıq ya Peyğəmbər, sən onlardan üç çevir. Carçının, İsrafilin onları olduqca pis, dəhşətli bir şeyə, Məhşərə çağıracağı günədək. Onlar o gün gözlərini zəlilana aşağı dikib, Ətrafa səpələnmiş çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Kafirlər boyunlarını qabağa uzadıb, Carçıya tərəf tələsərək, Bu nə çətin bir gündür, deyəcəklər. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəl, Nuh qövmü öz peyğəmbərini təksib etmiş və bəndəmizi Nuhu yalancı sayıb, bu divanəli demişdilər. Ona risaləti təbliğ etmək qadağan edilmişdir. Nuh rəbbinə dua edib, mən öz gövmümün içində məqlub oldum, buna görə də onlardan intiqam aldı idi. Biz onun duasını qəbul edərək, göyün qapılarını sel kimi axan bir yağışla açdıq. Yeri yarıb oradan bulaqlar qaynattıq. Nəhayət göydən axan və yerdən qaynayan sular Lövh-i məhruzda əzəldən məyyən edilmiş bir iş üçün Tufan məqsədi ilə bir-birinə qoruşduk. Biz Nuhu, ona iman gətirənlərlə birlikdə Taxtadan düzəlmiş və mismarranmış gəmiyə mindirdik. Qövmü tərəfindən inkar edilmiş kimsəyə Nuhə mükafat olaraq verilən gəmi, gözümüzün qabağında, nəzarətimiz altında üzüb gedirdi. And olsun ki, biz onu, tufan hadisəsini, yaxud Nuh qövmünün başına gələnləri, sonraki nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Andulsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə zənaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Ad qövmü öz Peyğəmbərini təksib etmişdi. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz əzabı uzun sürən nəhz bir gündə Onların üstünə uğultulu, çox soyuq bir külək göndərdik. O adamları kökündən qopmuş qurma kötüyüləri kimi yerindən qopardı-batırdı. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belasənlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Səmud qövmüdə Salih Peyğəmbərin onları etdiyi təhdidləri xəbərdarlıqları yalan saymışdı Onlar demişdir ərv biz özümüzdən olan adı bir adamamı mı tabi olacaq Biz onda haq yoldan azmış və dəlili yetmiş olarıq Məyər içərimizdən vəh yalnız ona mı nazil olmuşdur Xeyr o yalançının loğanın biridir Biz Salih Peyğəmbərə təsəllü verib dedik. Onlar kimin yalancı, kimin lovq olduğunu sabah mütləq biləcəklər. Biz onları imtahana çəkmək üçün bir dişi maya, dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəyini gözdə və əziyyətlərinə də döz. Və onlara suyun dəvə ilə onlar arasında bölündüyünü xəbər ver. Suyu bir gün olar, Bir gündə dəvə içəcəkdir Hərə öz növbəsində hazır olsun Nəhayət olar öz yoldaşlarını çağırdılar O da dəvəni tutub kəsdi Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu Biz onlara bircə dəhşətli, tükürpədici səs Cəbrailin qışqırtısını göndərdik Dərhal, heyvanlar üçün ağıl düzəldənin istifadə etdiyi Quru ota, həşəmə döndülər And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq Öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belasənlaşdırdır Amma heç bir ibrət alan Öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Lut qövmü də Peyğəmbərinin olaraq etdiyi təhdidləri Xəbərdarlıqları yalan saymışdı Biz də onların üstünə daş yağdıran yel göndərdik, başlarına daş yağdırdıq, yalnız Lutun ailəsini səhər çağı xilas etdik. Dərgahımızdan bir lütf olaraq, biz neymətimizə şükredəni belə mükafatlandırırıq. And olsun ki, Lut onları bizim əzabımızla qorxutmuş, onları isə bu təhdidlərə, xəbərdarlıqlara şübhə edib inanmamışdırlar. Cəlalımı and olsun ki, Onlar lutdan öz qonaqlarını, Mələhləri onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları kör etdik. Və indi əzabımı və təhdidlərimi dadın, dedik. And olsun ki, Səhər tezdən onları əbədi, Qiyamətə də onlardan əl çəkməyən bir əzab yaxaladı, Məhv olub, Həmişəli vasil oldular. Onlara, İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın, dedik. And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün beləsənlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alamı. Öyüd nəsihət qəbul edən varmı? And olsun ki, bizim təhdidlərimiz, xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsilə Firon əhəlinə də gəlib çətmişdir. Onlar ayələrimizin hamısını yalan hesab etdilər. Biz də onları yenilməz qüvvət, qarşısı alınmaz intiqam sahibinə yaraşan bir əzabla yaxaladıq. Ey gürək şəhli! Sizin kafirlərin onlardan nəyə yaxşıdır? Yoxsa əvvəlki ilahi kitablarda sizin üçün bəraət, əzabdan qurtuluş hükmü vardır? Yoxsa onlar... Biz mühəmməd və möminlərdən intiqam ala biləcək bir zümrik deyirlər. Bədr quruşunda bu dəstə mütləq məqlub olacaq və arxa çevirib qaçacaqdır. Xeyr, onların əsil əzab vaxtı qiyamət günüdür. Qiyamət gününün əzabı daha acıdır, daha şiddətlidir. Şübhəsiz ki, günahkarlar dünyada haq yoldan azmışlar və ahirətdə də cəhənnəm oda içərisində olacaqlar. Yaxud günahkarlar, heyrət, yanlışlıq və dəlili içindədilər. O gün olar üzü üstə cəhənnəmə sürülənəcək və onlara duyun cəhənnəmin təmasını deyiləcəkdir. Şübhəsiz ki, biz hər şeyi müəyyən ölçüdə lazımı olduğu qədər yarattıq. Bizim buyurduğumuz bir göz qırpımın da yerinə yetər Hər hansı bir şey yaratmaq istədikdə ona bircə dəfə ol deyərik O da dərhal olar And olsun ki, biz sizin kimiləri çox məhv etmişik Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı dəftərlərdədir Hər bir kiçik və böyük günah lövh-i məhvuzda yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müttəqilər ahirətdə cənnət bağlarında və çaylar kənarında, heç bir yersiz söhbətə və günaha təhrik olunmayan haq məclisində, qadir hökmüdarın Allahın hüzurunda olacaqlar.